Așteaptă Te astrul strălucitor sosește, părăsind misterele sfinte din timpul nopții. Ia, tu, în mână cu torța luminoasă prea fericită, mergi în fruntea tineretului, prins în horror, mergi spre câmpia înflorită. Ia, ascultă cântările încinate cetății Atena. Nu ei, nu numai gânduri bune! Iar celui ce stă în cumpărare să vină la ajutorul patriei, mai blestem și rușine! Nu mai plestem, și rușine! Urăsc cetățeanul ce numai la binele lui se gândește, iar pentru folosul obștesc, neputincios, se arată. Prieteni! Fii tovarășul meu de drum. Broaștele de Aristofan. Ciuș, ciuș, mă gădușe. Ciuș, ciuș, mă gădușe. Ciuș, ciuș, mă gădușe. Ciuș, ciuș, mă gădușe. și tu mai repede. Hai, hai. Ce-o spune? O dezmat și o ca mm. eu, feciorul polobocului, să merg pe jos din greu, iar el pe sus, fără povară, fără o stenală. Ce spui? Nu duc nimic? Nu tu tu! Doar mergi cărare Și tot duc Dar cum? Nu mă spetez Tot greu la pasă pe măgar Da nu duc oare sarcina pe umăr? Nu poți să spui că o duci când el măgar o duce O fi, dar eu îmi sfarm sub e, Dacă măgarul nu ți-i de folos Aburcă-ți-l în spate da. și dultul pe el Da, da, da, da, da A, mm. Cum de n-am luptat și eu pe mare la nu Că mi te facem face să bocești Ciuș, ciuș, măgaru mm. Măi, Santias, am ajuns cus, la ușa unde trebuia să fiu. Cus, cus, Magarus, cus, cus, Iată cus, casa cus, lui Heracles! Cui, cui, cui, magalus, că vin să-l apă la cușa, cușa, cușa, cușa, cușa, cui, cui, magalus. De preșnici, coboară că-i teșuram, magalus! Heracles! Băiete, băiețele! cine bate în ușă, ne vedim ca un centaur. Dar ce e? Ce s-a întâmplat, Ionisus? Ce să se, se întâmple? Degeaba, îmi mușc buza că tot rând. Mă stric de râs când văd că ai pus o blană de leu deasupra hainei de șofrar, ce vrei? Cei cu măciuca și coturni și încotro, Ionisus? De dragul lui Cristene, am dat la fund vreo 13 nave inamice. Da, da, da, da, Eu și Xantias. Da, da, îți jur Da, da, da, da, da, da, da, da, după care mă deșteptasem E, ai fost așadar cu Clistene, cel cu nu prea bună renume Nu-ți bate joc de mine, frățioare Așa mă arde un dor și așa-mi vine Dar ce dor, măi, cum frățioare? Cum să spun, cum să spun, voi încerca, așa, e... pe o Așa mi-i dor de... Hai, hai, nu mă fierbe De iuripide. cum așa? Cu toate că e mort? Nu-i om pe lume să mă-nduplece, să nu mă duc să-l caut. În infern? O, da, pe zei și poate și mai jos. A, pentru ce caut un poet destoinic? Căci unii au murit, cei vii să-mi pleavă. Dar Iofon, fiul Isofocle, nu e viu? El ne-a rămas. De nu mă înșel, e singurul poet mai bun... Dar nu știu ce-i de capul lui dacă e așa, de ce, Euripide? De ce nu iei pe Sofocle cu tine? Oh, nu, nu, nu Întâi să-mi l încerc pe Iofon Să-l văd cât poate fără taică Euripide, e descurcăreț Când mă vedea, bă, încerca să fugă Pe când sofocle îi mulțumit oriunde Da, Agaton De unde M-a lăsat Era poet vestit Iubit! Da, grezi de lor, de mine nici vorba și si mi-am tocit doar umăr O, oh, oh, ciuș, ciuș, mă, găuș, ciuș, Da, Xenocles! Pe Zeus, dar pe <laughs> Da, dar n-aveți atâția tineri care vă întreb chiar pe uripide! Oare ei nu scriu și astăzi zeci de mii de tragedii ușor! Cu noi distruguri! Băi, băiți! Pângăritorei tragedii! O, pierit au cântăreți plin de forță care stimau cuvântul potrivit. Nu-ți place cum scriu ei? În Da! Câte nerozii, Da, hai dreptate! Dar știi de ce s-a așa îmbrăcat? Leid ca tine? Mm. Ia spune. Mm. E, te încumeți să te duci la Hades? și vorbă! Hai îndreaptă-mă să ajung cât mai curând, chiar în adâncul lui, pe un drum. Nu prea călduți, dar nici prea rece Alegeți-l pe cel din tâi Începe de lângă un scaunel, De sub un ștreang Hai, spânsuare Las Mai este o cale Scurtă, dar bătută Prin cupă Prin o travă de cucută? Da Prea te îngheață, prea te Atunci... Urcă-te în turnul cel mai înalt Și apoi? Când vei vedea semnalul torțelor Și privitorii vor striga Porniți! Porniște-o Încotro Cu capul în jos Nu vreau pe calea asta e, Atunci Mă duc pe unde ai mers și tu la Cerpe. E La drumul lung și este o apă mare și fără fund Și cum se poate trece? E un bătrân lontraș cu o luntre mică Și-ți va lua drept plată Doi bănuți. E, ce putere au bănuții. spunem cum au ajuns acolo? Cu Tezeu, o să întâlnești dihăni groaznice și mii de șer... Încerci să mă înspăimânți, dar nu mă poți clinti din hotărâre. Atunci, cu bine, frate, să Ei, ne vedem sănătoși. Ție de asemen să-ți dea Zeus numai bine. Mm -hmm. Ei. Viaț, Hai! ți Am auzit? Pana, am auzit! Am auzit! Pute mai încolo să-mi cap, și eu, că drum până la balta de care mi-a vorbit Heracles. Ce facem? Ce-ți ce ce ce ce ce-ți Ce să fie, Balta despre care mi-a vorbit Heracles. Se zarește rândri. Pe Poseidon, dar iată-l și pe caron o... O... O... O... Dragilor, bine, te-am găsit și te salut, o, Karon! O, cine de la griji și supălări, susește în câmpile uitării. Cine merge în câmpia Letei, Sau unde tunzi măgarul? Sau la corbi? Sau la Tailoron? Eu, Dionisos! Hai, visui! Sui pe undeva mai repede! Hai de gând să te oprești la corbi? Sigur, pe Zeu, de Haturul tău! Urcă! Hai, Xantia, băiete. Hai ai sus și tu Hai, Nu, nu, nu, că-ți nu-l duc e? Cu atât mai mult cu cât aflat am că n-a luptat pe mare la argiluze Eu! Și pielea s-a salvat Eu n-am lu... luptat, e drept că atunci eram bolnav, da? atunci poftim și ocolește la... Să, și a, unde aștept? La piatra uscăciunei, Mai înțeles? Da, te-am înțeles, te-am înțeles prea bine O, o, ciuși, ciuși Tu, Dionisos, Hai, și-l purtucă Tocmai ca sclavii. Eu nu! La treabă, nu pui mâna? Bă, o Nu-l fă pe prostul. Hai, proptește-te și trage vâsla zdravă. O așa? Eu nu sunt deprins cu vâsla și cu marea, căci nu-s din salamina. Oh, ușurel, oh, oh, oh, să te deprins, că s să auzi cântări. La cine o să cânte? O oh, niște broaște, niște lepede. Comandă, bici, deci măsura! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! le O! O! În care slăvit am în pe Dionisos, fiul lui Zeus, În ziua când mulțimea băută se avântă cu oale slumțite Pe-n templului său. O, oh, găsmezi, nicuși, acul mostru! știți și voi! De bună seamă că tu știi mai multe! și in moda la orgulirele maestre. De lui ban, pa nu-i delinci, cu mercul lui de cap. Da' ce-ai o dată muzicantelor? Uaaah, din potriva vom cânta mai tare. Ne veselim în zilele cu soare, prin vestinișuri și prin papură, de în culinibatate de cântare. O oră căiţi cât că vreţi, puţin în faţă! Cade aşa, bontostriga! că nu mă biruiţi cu asta, uite aşa! Aici noi, oricum m-ai Nici deci voi pe mine, niciodată! Voi oră căi dacă trebuie câte ziua de lungă până ce -am să vă domolesc! Ора, ты их дубашка! Ciuș, mă găruș, ciuș, ciuș, mă gă, aici, pune, bine te-am găsit. Cum e, pe unde ai fost? O, oh, oh, oh, na nămol și bezna, și dihănii spăimântătoare. Și mm. acum, parcă, au ceva? Cum? Mm. Unde? În urmă. Trece atunci în spate. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, e înainte. Atunci treci în fața mea. Pe zău văd acu o fiară mare. Cum e? Grozavă! Și se tot preface când bou încornoarat, când încatâr, când femeie în îmbru. Vreau să o văd. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, că nu mai e femeie Nu, O, unde să mă dai Da, eu! Dacă mă scap, ne ducem oh, la banchet. vitare tare. Vi tare Hai pe aici. Hai, da, da, da. Hai Ei, mașine, bătiri, Ești, Aici, stăpâne, vină-mi coace. Hm. Vino, I-ascultă. Ce s Dauzi. Auzi. Anume? Cântă, cântă, da. Și miros de torțe ce răspândesc în jur adânci mistere. Să fie și sărbătorii sacrificiului încins de unui Dumnezeu, Să ne ascundem și să ascultăm! <sum> avântă pe pași și știi În dans vioi și plin de nebunie, În dans din toată inima, În dans ZS. De metri, cât de dulce miroasa cu de porci! Fii liniștit de vrei să mai apuci poate și o bucățică de cărnat. O, oh, vino tu, amic al dansului! Privind în văduri, am văzut odată cum între feciori o fată. Și am văzut prin gura straiului cum sânul îi se zbătea. Îi se zbătea. Dar, parcă eu nu spun bun dăntuitor, să sar și eu cu ea cel mai voi, da, eu eh. Voi vreți de bună seamă să glumiți? Suntem străini, abia sosiți aici. Puteți, vă rog, să-mi spuneți în cotroie salașul unui zeu ce îi zice Pluton? Oh, nu ai mult de mers, străinule. Nici nu mai întreba. Fiindcă chiar dinaintea locuinței lui. A auzit, aixantia și a spus Corifeu? A auzit, am stăbărit. Să mergem în elivezile înflorite, pe unde trandafirii cresc belșuguri, să ne jucăm în toată voia noastră, în corul cel frumos orânduie. Ce zici tu, Xantias? Cum să bată în ușa marelui lui Pluton? Uh, uh. Uh, cum are obișnuie să bată în ușa oamenii pe aici? Hai, uh, uh, uh. hai, nu mai pierde vremea. Bate și gata. Băiete! Băiete! Cine-i? să voinicul! Dosne norocit, vai de pielea ta, când ai mai fost pe aici l-ai prins pe cerber de grumaz, nu ndu cear de sub ochii mei, lasă că te-nvăț în minte, cuprinde te acest stânga stixului și mână la feronului, n cum vină acum ca fulgerile câinii cocitului, pe tine o să sară, ne <tri> Vai, de mine simt că leșim de treabă că a tras doar ușa după el Te faci de râs, Dionis, Vai, din ce curaj Vai. Nu ți-a fost Vai. teamă când l-ai auzit și când amenințat? Nici nu-mi pasă. De, de, ești și hotărât Va. Și dacă nu te temi Hai să ne schimbăm înfățișirile, uite da, da, da. Ia mă, ciuca da, da, da. Îmbracă blana da, da. Eu o zduc povara oh, Atunci, cum să nu te ascult? Ia de-mi, te blana, da, da, da. blana. Da, da. Hai, da. Zi Ce zici? No. Nu arăt grozav ca Heracle areți, santia! Vedea, vede fricos sau inios să-mi și eu pe umăr sarcina, da, stăpâne. stai să te... stai... stai, stai. Hai, hai, hai, hai. Ah! Ah! Să vezi și tu, stăpâne, cât trage al tău sclav. Ah! Ah! Arăți leit ca Xantias. Da, da, hai, hai să purșidem, stăpâne. Vin după mine, Xantias, băiete, și vezi să nu-ți cadă povara din spinare. Oh! Oh, Ia-te, uite la el oh, no, no, no, no, no, no, Nu, nu, nu merge așa de repede os, Nu merge așa și nu mai râde, nu mai râde Nu mai râde Vin după mine oh, Vin după Dacid, Din casa Persephonei Ies o sclavă oh, Scumpule Heracle da. Ai venit? Da Poftim Hai, hai în casă Aflând că vii, stăpâna noastră a fript un bou întreg. Un bou? Și-a pregătit plăcinte și colaci. Oh. Deci, hai, poftim. Nu, no, nu. Hai, no. intră în can. No, mulțumesc, mulțumesc, te Apollo, nu, mulțumesc, nu. Apolo, doar nu ți-nchipui că am să te lasă să așa. De dragul tău, atunci am și Și-o foc, și frumoasă foc. Și sunt și două, trei dă Ce spui? Se află și dă-nțuitoare treci cu firea, Xantias E ce-ți pasă, sclapne, merg? Și altceva frumoasă? Păi, păi, bucătarul se gata să scoată din vatră peștele. Oh. S-a pregătit și masa și... Ah, și ma... Mm -hmm. Întâi te du și la dănțuitoare le spune că primesc cu bucurie să le văd cum dănțuiesc. Bine, le spun, le spun! Băiete, își facă lucrușoarele și urmează-mă! Urmează-mă! Ia stai puțin, Tuxantias! Ia vinon qua ce Ascultă. Doar am glumit când te-am făcut Heracle. Nu-ți bate joc de mine, băiete. Doar am glumit. Așa că iați și du-ți povara. Cum asta, ce chiar vrei să mi-ai tot ce mi-ai dat? Nu îndată, ci acum. Dezbracă blană. Nu mă las! Și chem pe zei în ajutor! De care, oh. zei, ce ești nebun? Te socotești purcezi din alcmena, tu, muritor și sclav? Hai, hai, hai, hai, fii liniștit, ia-ți tot, ia-ți înapoi tot, să nu dea zei să mai cer vreodată ajutorul meu, mă auzi, te Santias, nu fi suparat, de numești drag, să mor ca un Michel, uite, îmbracă-te la loc Nu, nu, nu, nu, că nu mai vreau să te. Stai, loc o dragul meu, Santias, te implor Eu, îmbrac. fecior alcmeni, eu sunt doar sclap și muritor Ești supărat, știu, și ai dreptate, știu, două... dar chiar bătut îți spun, nu-ți voi mai cere blana da, să-mi da, piară da. soția, prunci și da, cății da, Hai, hai că-mi place cum te juri, mă îmbrac la loc în haina lui Heracle, dă-o-mi da, de câini? Da, da, unde-i, hoțul de căini? unde Haide că a apărut din nou, iac, slujitorul ah, lui Pluton mă nu, da nu să Nu, nu, nu, ne... vai de mine, crede că-s Heracle ridică maciuca. Nu mă atinge că te ating ah, Vrei dați să-l lupti? Dite-i la... Veniți și împruntați frailor Nu dați, nu dați navă, măciuca, și dați în pace Scrap, scrap Nu-l atingeți că e un laș Respingător Iac să mor dacă a mai fost pe sau de am furat măcar un fir de păr de câine. Spre a-ți dovedi că sunt un om de treabă, Iată sclavul meu, ial și fals să mărturisească. Cum să-l întreb? Pune-l în scări, în cuie, în el, frângeosul, biciuiește-l, ial l și schimgi l l La Da, Acum, mi fața ta! Da! auzi și tu? Da! Mă ca să-l Să nu mă skinjuiți. Sunt zeu nemuritor ha. Ce spui? Nemuritor sunt și spurces din Zeus oh. Sunt Dionisos El e un sclav E sclavul Xantias Ai auzit? Mm. Tu, da, zice Xantias Da, am auzit, dar cu atât mai mult e bun Dar, biciu că de zeu nu va simți nimic Dar de ce ah. nu mi-te-ar bate și pe tine De vreme ce te lauzi, ești zeu? Da, e... da, dacă e așa prea bine, Dionisos Da, mm. poți începe să dovedit că nu e zeu acela care va plânge sau va tremura. Nimic de zis. Atunci dezbrăcați-vă. Gata, gata. Tu, tu, Pardocas, Da. Îl ars pe cel de zice Așa. Loviți! loviți Sunt blăguit De povară i-am lovit O vorbă n-au scos Da, așa e, așa -i. Eu nu mai sunt în stare să aflu care dintre voi Ezeu. e zeu Atunci, intrați Intrați Stăpânul Pluton să vă cerceteze și Persefona, ața lui Că și ei sunt zei Ce drept grăiești Dar cum nu te-ai gândit la asta înainte de bătaie? Chiar așa e, cum nu te-ai gândit tu la asta înainte? Nu s-a gândit E, acum ce-a fost, a fost a? E, hai, intrați în palatul lui Pluto noi Luis, e să se -se Mai mai aproape mai aproape și mai aproape să vă chestuim tipurile mai repede mai repede ne face santier ce te pasă stăpâne că eu uh, oh, eu ești vezem sí. eu nu no, tu catcatule și ăl de difăru de lângă tine l-am recunoscut e Dionisos frico tu ah, <laughs> ești prățoare Dionisos ești de sub tronul meu no, no, cum... se treci la masă să ne ospățăm să iește iar tu, căscatule, da. treci darit cu sclavi. Da da? da, da. Noi, sclavii, da. vi dau în grija noastră. Da, da, stăpânii cu stăpânii și sclavii cu sclavii, da, A. da. Da, da, hai, hai cu noi la bucătărie. Da, nu, nu. Hai, nu, hai, nu te codim hai, căscatule, da, nu, da, nu te, nu te hai, la, bucătărie. Da, da. la bucătărie. La bucătărie, la bucătărie. La, la, la, la, la.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 zeus cel puternic Că bun om mai stăpân vaste, Da. Credeai că o să te bată când s-a aflat că ești un sclav? Și da. de cun stăpân! Da. Dacă mă bătea ce ar fi, băi, ce-i el! lasă eu Să mi Lasă-mi! lasă Nu mai spune <gătă> spune că că de tine, mă ascult la Mă simt! Mă simt în corul și eu, mm -hmm. tine, fraceare, mâna dreaptă, să ridică de sărură, ai De bici, ne-o prătească zeul! Zeul! Zeul! Zeul! Zeul! Zeul! Zeul! Zeul! Zeul! ce țipă că -i Ieși Se ceartă, cu o Păi, da, da, din ce price? Tu obicei, acela ce stăpânești cel mai bine un în de seama și curos, ea loc la masă, pritaneu și tron chiar lângă Pluto. chiar lângă argh, argh, argh, argh, Susește altul mai tipat ca el E nevoie să-i lase locul Da, da, da, da Ce l scos din fire pe schil? Păi el stătea pe tronul Tragediei exact. drept cel mai bun Și acum cine stă? Păi când a venit aici eu Euripide uh -huh. S-a dus pe la Borfaș Păla la pungași, da. că, că sunt destui în hades. Da. Da. da. Și ascultându-i ei cuvintele întoarse și suscite, Altuma pe dos s-au minunat, Spunând da. că el, Euripide, e cel mai bun. Da, se da. da. a în s-a da. și urcat pe lui Și, și... Da. Pluton, Pluton ce o să facă? El ce gândește? Păi, să-i lase acum să se întreagă din mești și Apoi v-a judeca. Da, da, da, da, da, da Cum de n-ar veni și un loc la tron? Zeus, el n-a vrut, nu? Da, păi cum a sosit? Văzându-l pe Schil, l-a sărutat da. Și dreapta i-a întins-o pe tronul lui lăsându-l Acum, da. el vrea lângă Schil să lup El vrea lângă da. Schil să lup Eu o și De-o da, da, da. ieși da. Atunci, îl va fru. Sunt armeșteșuri, <laughs> Și când va fi aceasta? Ce da? Se vor lupta cruzav și cruzav! Ah! Vor pune amuzelor putere pe valand! <laughs> <laughs> Eu zic să mergem și să tragem cu <laughs> Să mergem, da! Da, da. Tu te sigur! Da, da. nu, temem! Nu, a, mă las de tron. Nu mă las. Ăsta e o da, e. Eu cred că sunt mai meșter ca skill. Cum îndrăznești? De ce taci, Eschil? N-auș, se spune! Hai, frățioare! Hai. Hai. Hai! Hai să te scot prin gangul de col. Hai! va fi ușor să tai de Da? Țin-te de mine, că-i Eschil, spune o vorbă măcar. Nu-l lăsa pe Euripide să trâncănească atât. Ce vrei să spune Eschil când e o mare stricată, neputincios, carne, în trecut meșter în vorbe goale și uscate? Ești din muțenie, Eschil. O, tu, Euripide, copil al zinei țărănești, tu mă vorbești? Tu, care aduni nimicuri și în scenă aduci miloți și plenduroși, o-ți da tu pe o gura, n-are grijă! Eschil, lasă-mă-n i-a, Nu răbufni ca un stejar în flăcări, iar tu, Euripide, cu minte fii sub grindina aceasta, căci nu vă stă frumos să vă sfădiți mai rău ca vânzătoarele de pâine. Ai, mușcă-mă prin stihuri, ce snerul tragediilor! Sunt gata! Ce ai de gândesc el? Nu-i poți răspunde lui Euripide? N-aș vrea să mă măsor cu el aici Căci lupta e neegală, Dionisos Cum așa? Sunt mort, dar poezia mea e vie A lui s-a stins cu el, așa că are ce recita Și totuși vom lupta după. bătărăște așa Haideți să ni se dea la îndemână tămâie și foc Cât despre voi, înălțați în cinstea muzelor un cânt în aripat Voi, nouă fecioare Fice ale lui Zeus, neprihănite muze, veniți să vedeți cu câtă forță curge un voi de vorbe din gura lui sil, și -a lui Iubire. Acum începe marea încrecere în măiestrie. Alțați și voi o rugă, slăviți poeți O rugă către zei înainte de a începe să vorbiți Demeter, zeiță care mi-ai hrănit inima Hrănești un fiu vrednic de misterul tale Ia și tu din și presaro pe cărbunii o ripide Mulțumesc, alții sunt zei la care mă eu Rostiți-vă, deci, vorbele alese, nu ai Iurel, ca oamenii de rând. Te ascultăm, Euripide. Cât despre arta mea și despre mine vă voi grăi la urmă. Mă Mâhnit mă aflu de întâlnirea asta, îmi în iar drărunchii, dar o să răspund să nu se spună că-s nepriceput. Răspundem tu, Euripide. De ce admiră oamenii poeții? Se vorbe mare. Dar oare nu poeții fac pe cetățeni să fie buni? Dar ce să ți-ar cuveni când tu îi faci doar ticăloși? Moarte. Vă spun, odionisos, oh, i-am lăsat vitej de patru foți înalți, buni platnici ai dărilor. Nu pierde vreme, nu sofiști și măscărici, pieptul lor. Era acoperit cu șapte piei de scuturi, pe penaje albe, căști... Iar mă pisesc cu căștile, O, Deu! Hai, nu mai fi sămeți și suparate Oripide. Dar spune tu, schil. Cum mai putut să-i faci vitezi și buni? Am scris, Diorisos, o tragedie. Care? Cei șapte contra Tebei. Toți bărbații se-nflăcărau râvnind și ei să lupte. Ei oțelit prin ea pe cei din Teba în contra noastră? Ho, ho, ho, ho. bravo! Vă amintiți de perși. vă îndemnam să luiți vrăjmașii, însă voi, creat am eroi, cum sunt patrople de ucros cu inimă de leu, să fie pildă de eroism, să fie cetățenii doar la un pas de trâmbiță. N-am, pedre! Ce nici îndrăgostite ca tine, e ah, N-ai cunoscut nimic din vraja Afroditei. Ai tăi zeița iubirii a strivit pe tine, te-a și doborât. Nu spun adevărul, de ah, Da, așa ai. Căci tot ce spunem rău despre femei se întoarcem împotriva noastră Dar cu ce-a greșit cetății, stenovoia? N-au îndemnat bele forții tăi, femei din neamuri mari, aleși bărbați, să beau o travă când păcătuiau? Dar nu-i adevărat ce-am spus în Fedra? Poetul e dator în toate cele să nu aducă în scenă pilderele Copilor le înflorește mintea prin dascări scusiți? Iar cei maturi și povresc virtuțile prin arte, dar suntem să spunem adevărul. Dar ce stit ca în loc să grești, simplu ca oamenii, să rostești cuvinte mari cât munții de cabete și cât parnasul, cum faci tu, schil. Nu-i trebuie gândirii geniale, să aibă forme mari, monumentale? Oh, prometei vor pieri curând, purtându-i ca pe oameni de rând. Iar tu i-ai plângărit. Să o dovedești. Ai îmbrăcat în strânțe regii vrând să-i faci de plâns. Ce era rău în asta? Cei tineri s-au istovit. Dar câte rele n-ai mai săvârșit? Ai zugrăbit codoașe și femei născând în temple. De aceea statul plin de măscărici. descript ce lingușesc mulțimea înșelând o părămiră. Cine mai știe cum se duce torța? O da pe zeu să ai dreptate, Eschil. Am râs grozav la ultimele panatene, E deci, ce ai de zi se la toate astea? Întâi, Eschil, să-ți judecăm prologurile, căci toate ținiște cam încălcite. Și ce prolog vei cerceta? O, multe! Recită-mi, schimb pe cel din Orestia. Să-l auzim, tăcere! Tăcere! Hai, recită! O, pasnic al puterii părintești, sub pământene Hermes, Fii părtași în luptă și mântuitorul meu. mă întorc acasă, vin în țara mea. Găsești nepotriviri? Eu ripit. Da, o duzină. Dar sunt doar patru stihuri. Fiecare este greșit în 20 de lucruri. Dar ce-am greșit? Greșită încă o dată. O, pasnic al puterii Părintești Pământene Hermes. Fii părtași în luptă și mântuitorul meu. mă întorc acasă vin țara mea. Se plângea Orestes pe mormântul răpusului părinte? Chiar așa. Dar tatăl Orestes nu murise de mâna unui târfe încurcat în ei? Cum mai poți spune că Hermes îl pânzea? M? Dar care Hermes e vorba de ajutătorul? El doar îl păzea I-a spus supământean că-și moștenise zeul cinstea asta prin tatăl său Dar a greșit grăzat Având el cinstea asta de la Nu Înseamnă că a siluit morminte cu voia tată O, bei un vin cu iz de boloboc, Diolisos Recită, lasă mă acasă Vin în țara mea. Eschil, veștețul. Spune cineaște lucru de două ori. Când spui Eschil, mă întorc și vin. Nu e totul? Da, dar nu e același lucru om mintit. Cuvântul e la locul potrivit. Acasă vine cel ce are o țară din vremurile vechi, iar surgionitul se întoarce în țara sa. Bine, bine. La altele se trecem. Recita mai departe. Eu, de pe mormân, pe tata strig, să audă să mă asculte. Să <laughs> audă să mă asculte! <laughs> Nu-i totuna? Doar el vorbea cu morții. Dacă îi strigi, chiar de trei ori n-ajută la nimic. Hai! Vin la rând prologurile tale, Euripide. Dacă o să fi vorba de prisos în ele, să mă spun în față. Știu să-mi fac prologurile. Eu nu o să-ți pulber vorbă după vorbă, ci am să-ți dăruiesc prologurile cu unul din voia zemlor. Cu unul prologurile? Da. La orice scrii se poate adăuga în iambi blăniță, ulcioraș or voi dovedi. Să-mi-o dovediști? Hai, recită, eu repit. Cum spune zvonul cel mai larg? Egiptul scutea pe mări cu 50 de feciori și Argos... A pierdut unul cioraș. De ce un cior vorbește? Reicăie schi. Continu, eu repit. În mână cu toia toiac și piei de cer, într-un lai de torțe pe Parnas Dionis. A pierdut unul cioraș. Bine... Dar acestui prolog nu-i vei putea lega un cioraș. Nu-i om să fie în toate fericit, căci ori se naște cu stare și trăiește în sărăcie, ori e de jos, dar pierd unul cioraș. Hai pânzele să ne le strânge, văd mm. căul o să mai sufle mult. Pe sunt că nu mai am prologul. Pe când troineu pierde unul cioraș. Las! Voi dovedi! Marele skill nu se pricepe la melodie, căci toatei sunt la fel! Voi dovedi în danț. Voi dovedi! stăpâne! ce e cu tine, Xandiaz? Am stat ascuns aici în firiduța asta și am tras tot timpul cu urechea. Ui, îngrijorat m-aflu în inima mea de tot ce se întâmplă. Ce zici, stăpâne? Se poate să-l învingă pe skill? Ei, las! Am eu grijă să număr pietrele. Cantarui colo, ai! Mm, stăpâne! ce Îl părăsești pe Marele skill? O, oh, nu... No. Ah, uite că s-a ridicat, vrea să spună ceva. Da, da, da, da, da, da, Așteptați? Vă rog, o dați în lira. Arată-te din castaniete. Ție-ți cântăm. Arată-te o muză a lui Euripide. Dar o muză ca asta, goală pușcă, ce-a apărut în ritm de castaniete, nu are nici cea din Lesbos Pe voi, băcând, o alționi, strigați pe largul de cuprins al mărilor. Mui iați în val aripile de rou Oi, păianjenilor, vă toarceți spirul, băn din și îl susuciți în câmpul de suveți. E bucuria vieții înflorite, ciortin care intărește după muncă, copilul cu cuprinde m-ambrați. Vezi tu, Ionizos, acest picior de știi? Îl văd. Și-l vezi bine? da îl văd prea bine. Ascultă, Euripide! Făcând astfel de versuri, cum cutezi să te apuci să-mi judeci cânturile? Miști din cântări în două spre cepeluri, precum cirene și șoldurile. atât despre cântări. Acum vreau să-ți cercetez și monodiile. În nopții pesnă întunecată, O, ce visnă praznic îmi primiți! Venind pe căile lui Hades, cel lipsit vederii noastre, suflet fără suflet, copil al nopții negre ce spaimântă cu a lui veșmânt întunecat de mort și ochi care ucid ca niște gheare. Uf! M-am săturat de cântece. Și eu, Ionisos. Aș vrea acum să-l duc lângă cântar, căci numai el ne poate măsura mai bine poezia, împănim câte de greu cuvântul cel rostit. Deci, haideți, măsiriți să cântăresc ca brânza, iscusința de poeți. Hei, aduce Aduceți un cântar mai mare decât ăsta de aici! Hai, repede, repede, repede! Hai! Hei, hei, hei! Santia! Da, stăpâne. Să stai cu ochii pe amândoi da. Să-i vezi cum se pândesc Eee, da, da, da, da. balanța a sosit E bună Tu e skill și tu e uripide Treceți parte și de alta balanță Hai, hai, hai Poftiți mai lângă talgere Vom măsura puterea cuvintelor voastre Poftim, Poftim. Și apucați-le Dar să tăceți când auziți Că spun eu cucu Le-am apucat Hai, la cântar cu stihul Zic eu o ripide. Ce bine ar mai fi fost de-n zbura pe mare nava Argo, Lângă râul speratios cu plaiul și pășului. Zic, cuco, cu. Mul tăcut. Oh, mult mai greu apasă în jos al lui a lui Eskil la ce tricină! La fel, cu un vednic negustor de lână, ce șudă marfa, tot așa și el a pus un râu al tău, Euripide, e prea ușor, e ca un fulc Să spună alt versuri Deci, apucați detaliere. Poftim. Poftim! Începe Euripide. Are în duplicare loc mai sfânt decât cuvântul? Nu mai moarta nu cere darul din prezeu. Zic, cucu Iată am Ne, tot e skill, tot e skill, tot că ce a pus moartea răul cel mai greu. Iar eu în duplecarea sticul meu e foarte bun. Ușoară ca un fulg e în duplecarea pune altceva, puternic și mareț în cumpără Dar de unde pot găsi? A am să spun eu. Ahile, zarul aruncând, a scos mereu tot asul. Însă, să-ți Nu, Dionisus, ascultă Măciuca grea ca fierul Apucând cu mâna dreaptă Să-au car peste car Trup peste trup Din nou te se ars, eu, Dar... Două care și cu două trupuri Nu le-ar urni din loc nici o sută de egipteni Să nu mă mai înfrunte stih cu stih și să-ți așeze pe cântar el însuși, cu cărțile, cu prunci și nevastă. Eu voi rosti, ca să sfârșim, doar două versuri. Pluton! Peridionizos, Dionizos, A la un rezultat? Dragă Pluton, mi scump prieteni scumpi și nu-i pot judeca. Și nu aș vrea să-l supăr pe niciunul, căci unul-i și celălalt mi i drag. Ce-ar trebui să fac? Pe cel ales îl poți lua cu tine, să nu te plângi că ai venit degeaba. O, oh, fericire, Pluton! <gătări> Eschil! Eu, ripit! Ascultați! Aici venit am pentru un poet. Cum, Cum asta? Îi liberă cetatea, nare coruri. Deci care dintre voi va da un sfat mai bun cetății pe acela-l iau? Întâi ce credeți de Alcipiade? Răspunde tu, Euripide. Ce spune ea cetatea? Despre dânsul? Ei drag și lurăște, însă îl vrea. Voi... Uh, tu e ripide și tu e skill. Ce gândiți voi despre alcibiade?" Ce om? Slujba țării abia mișcă, dar cum aleargă spre nenorocire? Da, lui e folos, iar patriei ponos Trebine. Iar tu e schil. Tu ce crezi?" Să nu hrănim în stat un pui de leu, căci vom juca într-o zi pe placul lui." Oh. Cum să hotărăsc, Părinte Zeus? Unul mi-a dat un sfat atât de adânc, iar celălalt o vorbă clară. Cum să ne scăpăm cetatea de nevoi? Știu eu un mijloc. Spune-mi-l și nouă, Euripide. Când e de necrezut ceva crezut, când credem că-i crezut. Cum, cum, nu înțeleg. Nu grăi așa adânc, mai clar. Ai încredere în cetățenii care ne urmează De nu i-am folosit pe cei ce îi folosim Am fi scăpați Ne merge prost acum Dar vom scăpa de un facet impotrivă Reabil, ce idee, ce idei? Dar tu, ești? Cetatea noastră îi folosește pe cetățenii buni Sau pe cei răi? Oh, pe cei răi? Pe ceilalți îi urăște? de nu îi folosește doar de nevoie. Cum să scapi un stat căruia nu e potrivit pe umeri nici sumanul, nici mantaua? Dă-ne un sfat. Dacă vrei să te întorci iar sus, eu aș grăini Atena nu aici Trimite-i de aici cuvântul bun. Să socotească glile brășumașe și talelor totuna. Flotele să fie doar izvoare de câștiguri cu ale lor folose și ponoase. Iar bogăția să ne înghită doar judecătorii Ei, gata ești Dionizos? Sunt gata, Pluton Sunt gata să-l iau pe cel ce inima mi vrea Dar ai jurat în fața zeilor să mă trimiți acasă, sus Da, am jurat teoripide, dar uh, îl aleg pe el, pe Schil Ce faci, nelegiuitule? Ce fac? Îl socotesc biruitor în luptă. Mi te mai uiți în ochi! O, ce focară. Deci mort mă las! Dar chiar tu însuți parcă spui eu, ripit. Dar cine știe de noi viața moarte, Suflarea hrană, somnul blan întinsă? Acum poftiți la mine! Dar la ce? Să o un pic ca de plecare! Zeus, bine zici! Cu plăcere, cu plăcere! Venita și vremea de Cu bine! Du-te în lume o estile! și scapă ne de nevoie cu sfaturi bune. Cearcă și drepte pe cei lipsiți de minte, căci sunt mulți. Ține această savie, S-o duci -o dai lui Clophon. Și aceste furi de strângătorilor de dări și lui Mirmax, și lui Nicomahos, iar cupa asta cu o travă, lui Arkenomos, și să le spui la toți să vină repede la mine, fără preget. Voi face în tocmai, însă tu să dai în faza lui Sofocle tronul meu să mi-l păstreze de mai vin cândva pe aici. Eu pe Sofocle îl socot după talent al doilea între poeții să-ți amintești să nu-mi lași nici cânt pe aceste uripide să stea pe tronul meu, nici chiar cu sila. Voi, sclavi, acum luminați-i calea cu sacrile patriții și însoțiți-i și să răsune ca un semn de cinste cântările și cântecele lui. Așteptă-te! Astrul strălucitor sosește, părăsind misterele sfinte din timpul nopții. Ias! Ias! Tu, în mână cu torța luminoasă, prea fericiture, mergi în fruntea tineretului prinț în voră. Mergi pe câmpia înflorită. Ias! Ias! Ascultă cântările închinate cetății Atena. Ei, răzitii, nu mai râd bune. Voi zei, dați-i o cărare ușoară poetului ce merge și urcă spre tărâmul luminii. Cetății, dați-i cu ce curat, nici vor de fapte mărețe. Numai așa se va pune dată suferințelor amare ale cetății. Ați ascultat Broaștele de Aristofan traducere de Eusebiu Camilar și H. Mihaiescu adaptare radiofonică de Nealtoscani muzica Corneliu Cezar Distribuția a fost următoarea Dionisos Toma Caragiu Xantias Florian Pitiș Heracles Mircea Albulescu, Caron, Jan Reder, Iac, Dinu Dumitrescu, Pluton, Fori Eterle, artist emerit, Persefona, Ileana Stana Ionescu, Eschil, Ion Marinescu, Euripide, Constantin Codrescu, O sclavă, Atena Demetriad, Sclavul 1, Radu Ițcuș, Sclav 2 Vasile Lupu, Corifei, Costel Constantin, Adrian Giorgescu, Sorin Gheorgiu, Corul, Ion Ilie Ion, Paul Nadolski, Cristian Fridlovski, Ion Ilie, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Victor Marinescu, Ion Mângeraș, Nicolae Simulescu. Consultant tehnic, Pitagora Enulescu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță, Genela Dincă. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.